Vill du på Radio Kommunist, Sveriges Kommunistiska parti i Borlöv och Sveriges Kommunistiska ungdomsförbund? Vi som är i studion är Viktor och Jad. Vill du vara med i sändningen så ringer du naturligtvis telefonnummerna till studion som är 040 43 70, 70 eller 040 43 70 71. Vill du ha kontakt med Sveriges kommunistiska parti så går du in på www.skp.se och vill du lyssna på sändningen i efterhand så går du in på www.kommunist.se På www.skp.se där finns all kontaktinformation du behöver om partiet i Resten av landet. Ja, även, där finns det naturligtvis även kontaktinformation för Malmö-området här mer runt omkring. Men som sagt, då, vill du ha kontakt med oss här i Borlöver i Malmöområdet området då är det enklare att du kommer till vår partilokal på södra Förstödsskotan 132 i Malmö. Den ligger ända uppe vid Daulaplan. Eller så ringer du vårt lokala telefonnummer 040 611 88 82. Det behöver du naturligtvis inte, om du ska få till behöver du naturligtvis inte ringa till, till Stockholm. Vi hade tänkt att ta upp, det blir ett blandat program idag. Vi ska ta upp lite om, som vanligt, om arbetslösheten. Vi ska prata lite om jorden, för det är ju mycket snack nu om att svenska folket på något vis skulle vara väldigt intresserade av att få den valutan. Vi ska också prata lite om pensionerna, därför att de har, har är ju ändå så att pensionärerna i dagarna har fått ett brev om hur, mycket, hur pensionen kommer till sig ut under eh, året. Jag håller på att säga nästa år. Det är det ju inte för nu är det ju ett nytt år. Så det blir ju hur, hur pensionerna blir eh, under året. Arbetslösheten ska vi prata lite om. Det finns Vi ska ha, ta upp flera aspekter av den. Dels äh, är det ju som vanligt att den äh, öppna arbetslösheten ökar i mer och mer. Det är 11 000 fler som är arbetslösa nu. Öppet arbetslösa, eller 12 000 fler som är öppet arbetslösa denna veckan än förra veckan. Äh, och det kan ju naturligtvis, det drabbar ju naturligtvis väldigt många. blir Om alltså fler och fler får sig i Köln som, som är arbetslösa så innebär det ju naturligtvis så att det blir fler sökande per, på varje ledet jobb. Och det ligger nästan på ett hundratal lediga sökande, sökande på varje ledet jobb. Så chanserna är naturligtvis inte stora att, eh, att folk som är arbetslösa får jobb. Och det är ju naturligtvis inte stora chanser för dem som nu har tvingats gå från, från sjukförsäkring till exempel. För det var ju så att det var massor av människor som vid årsskiftet blev utförsäkrade för, från sjukförsäkringen. Och de tvingas nu att ställa sig i Det är ju naturligtvis därför också mycket att den öppna arbetslösheten ökar så mycket som den gör just, just nu. Men det kommer att bli värre för under året så räknar man med att det var ungefär 15-16 000 människor som skulle flyttas till arbetslöshetskön från sjukförsäkringen i årsskiftet. Under året så räknar man med ytterligare 50 000 till. Det visar sig också hos krönofugda och alla eller hos krönofugda och indregningen in Men får svårare och svårare för att klara det dagliga uppålet och uppehället och få mat för dagen. Vi läste i någon täning om hur, hur en kvinna blev alldeles förtvivlat för hon nu visste hon, hon, hade två eller tre barn jag kommer inte ihåg vilket men nu visste hon inte hur hon skulle klara och få mat till, till de barnen hon kom till att få en ersättning hon hade innan haft ungefär 8-9 tusen i månaden den kom till att halveras det innebär att hon ska leva på halva inkomsten och vi vet ju att priserna inte direkt har gått neråt och det är ju då utslag naturligtvis genom de här, vi har hört snackas om de där eh, sms-lån och alla sådana snabblån som folk i en desperat situation tar för att helt enkelt kunna ge sina barn mat, eller hon sa hur ska jag kunna ge mina barn mat, och hur ska jag kunna lösa ut mina nödvändiga mediciner, jag får välja antingen väljer jag medicinerna eller barnen det, det, och det är en sådan situation människor ställs inför. Och det är ju naturligtvis ingen bra politik. Men det är den, det kapitalistiska systemet vill föra. Man försöker tvinga alltså ut människor trots att de är sjuka, ut i arbetslöshetskött. Man vill flytta över alltså de inkomsterna som de har haft för att leva på. De ska gå till profiter till dem till de rika istället vi sa det ju i bankbonussarna Ja, de ska ju uppenbarligen ökas på nu i år och det är ju inte bara så att det är här i Sverige utan det är faktiskt i USA men nu har Barack Obama gått ut och sagt att han vill ha någon form av återbetalning så därför kräver han en form av skatt på vinsterna, sen på bankerna för det stöd som man och de lånen som man har lånat ut från statskassan och det är många som säger att det handlar egentligen inte om att man ska betala tillbaka lånen utan det handlar också, alltså mest om att man kommer att ut en väldigt väldigt höga bankbonus i år i USA vilket man också kommer att göra här i Sverige så det visar sig var pengarna egentligen har gått från statskassan så alltså att de här pengarna som hade kunnat här i Sverige hade kunnat användas till exempel till en bättre a eller till en ökning av socialbidraget eller till exempel ner de i sjukförsäkringarna så att man inte skulle som man påstår är helt för vet men där ser man vad de här pengarna har tagit vägen så alltså att de handlar i, i privata fyr en annan grupp som har ju varit väldigt, väldigt utsatta under en väldigt lång tid kan man säga. Det handlar inte bara om krisen men krisen har väl gjort att det har blivit svårare för dem att få arbeta. Det handlar om ungdomar ju. Och då har man ju hela tiden trixat med olika lösningar. Där kommer lösningen från en som säger att eh, man ska ta bort vet du, alla arbetsgivaravgifter för den ena. De ska inte få och någon anställningstred för den tredje och, och så vidare och så vidare. Socialdemokraterna har nu lagt fram en, en, ett nytt förslag här. Och eh, de säger att en arbetsgivare som anställer en långtidsarbetslös ung människa ska få göra avdrag av två tredjedelar av lönekostnaden under det första året. Dessutom vill de också reducera arbetsgivaravgiften för en som gör sina första anställningar samt sänka arbetsgivaravgiften för den som anställer någon mellan 20 och 25 år. Vad jag inte förstår är, varför, den, alltså, varför ska den, alltså den offentliga sektorn springa omkring och bekosta alltså, den privata marknadens eh, då, lön. Alltså, då kan man lika bra om man ska göra allt det här för ungdomar, då kan man ju lika bra anställa dem i den, i den offentliga sektorn där vi tydligt ser att det behövs arbete. Ja, eller ännu bättre skulle det vara att om man tog över företagen, överflutade företagen till, till den samhälleliga sektorn, till, till alltså till den offentliga sektorn, så skulle ju också samhället få kunna överta profiterna av den verksamhet som de eh, gör. Det är, är ju är det riktiga egentligen. I varje fall skulle man börja med de stora monopolföretagen, de stora eller monopolföretag. Många vet kanske inte vad monopolföretag är. De tänker mest på spridbolaget kanske och, och statliga monopol. Men det är ju faktiskt så att det finns massor av privata monopol som som kan ta ut vilka profiter som helst egentligen. Därför de äger så stora marknadsandelar eller så stora andelar av en viss sektor. Så de verkar precis som monopol. De tillåter ingen konkurrens. Det är ju väldigt tydligt nu när det gäller till exempel Saab. Alltså många där, man snackar om att Saab då de ska sälja till till olika, men alltså det är GM som öger Saab och GM är bland de största ägarna och bilindustrin i hela världen man öger andelar i bilföretag i Korea i Japan och i Ryssland och överallt överallt har GM sitt finger med i spelet ibland är det inte hela ögar av det och ibland är det gamla modeller som man har eh, under GM alltså GM har eh, har ju väldigt eh, stor marknad och eh, finns i, jag tror jag sa någon siffra på finns i 135 länder, representerade i 135 länder med, med försäljningsorganisationer det är klart som fan, alltså att de då vill hellre lägga ner Saab än sälja Därför att de vill ta bort en eh, framtida konkurrens. Nu kommer inte ihåg Spiker från Holland som var intresserade av det. Här är det ju två stycken ryska miljardärer med i spelet. Och det är klart de vill inte sälja till, till dem. Därför att i, i Ryssland har man ju köpt upp massa bilindustri. Eh, game som man eh, tillverkar väl. Och risk skulle vad, om man sålde Saab till ryska intressenter så skulle Saab börja säljas i Ryssland också eller i Kina för den delen eller i någon andra länder. Och det är ju därför man eh, genomför det här skaldespelet. Det här det är alltså så eller GM har redan bestämt sig långt innan att de tänker eh, lägga ner det eller få ett sånt eh, försäljning till stånd till exempel som innebär att man förbinder sig inte att inte gå utanför den svenska marknaden eller ett visst företag ändå. Man alltså de köparna kommer då få för förbinda sig var de ska sälja saub och annars kommer de till att få eh, kraftiga skaldestånd. Det, det är ju så eh, monopolföretagen eller de Agerar. GM är ju, det är ju egentligen GM som är konkursfärdet. Det är inte eh, Saab, alltså man snackar om att Saab har gjort stora förluster. Där har man klart eh, kanske gjort en del förluster. Men eftersom GM är ett internationellt monopol och verkar över hela världen så placerar det ju naturligtvis sina förluster var det passar dem och vinsterna tar man ut där det passar dem vinsterna tar man ut i länder med väldigt låg beskattning och sen skickar man fakturor till Saab så att det, det går med förlust och så får man då ett motiv för att det ska gå, gå och lägga ner det. Och men det värsta är alltså den nya imperialismen och kapitalismen. Det är en statsmonopolistisk kapitalism. Alltså staten och, och kapitalet äger sakerna tillsammans. Men man agerar helt och hållet utifrån kapitalets intresse för det är ju faktiskt så att det att GAMs ägs till 60% av den eller USA, eh, USA stat så, så där är ju inte de har ju naturligtvis de hade ju naturligtvis varit konkursfärdiga annars om de inte hade fått det statliga stödet alltså att staten pumpa in amerikanska skattebetalars pengar och att de får rätt att utplundra alla många, många länder genom att då flytta vinster från de länderna till länder som passar dem bättre. Och amerikanska staten hjälper dem naturligtvis med, med olika beställningar till militären och mycket annat. Och det är mitt sundt system som leder till massarbetslöshet. Annars så fattar ju var och en att de 3,5 tusen människorna som är anställda av Saab får bygga Saabbilar i, i Sverige och de 7 8000 ytterligare som är involverade genom att leverera en komponent åt Saab. Alltså det är ju en viktig teknik att kunna i framtiden. Man behöver inte tvungen att bygga bilar. Man kan bygga miljötåg och sånt. Och det visar sig att GM vad det gäller Saab var ju en del tågtillverkning. Den delen kommer man till att slå vakt om och självbehålla. För där, den ser man ju som väldigt profitabel. Och det, det hade ju varit bättre att svenska staten övertog den eller arbetarklassen övertog den. För man ska ju naturligtvis inte överlämna det till de svenska kapitalisterna. De har gjort bort sig för all tid vad det gäller sauberbilindustrin. Du lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Telefonnummerna till studion är 040 43 70 70 och 040 43 70 71. Vi snackar in om den fattigdom som, med, som följd av arbetslösheten breder, breder ut sig. Vi har satt, sett oss i ansökningarna, så. Alltså, Skuld, alltså skulder hos kronofugden och betalningsföreläggande och allt möjligt ökar. En stor del av det beror naturligtvis på att vi har ett avkassasystem som har gått helt under isen kan man säga. Det kan ta upp till 3-4 månader innan en människa som har blivit arbetslös får sin första ersättning från avkassan. Och det är naturligtvis inte många människor som har pengar så de kan klara sig helt utan lön de första tre månaderna om man blir arbetslös. Men det är att det tror tydligen regering riksdag och alla de som har beslutat om de reglerna som nu gäller att så är fallet. Och det drabbar ju naturligtvis ytterligare de som då blir arbetslösa med deras betalningsförläggande inkassobolag som tar mellan 20 och 35 procent i ränta. Det innebär alltså de som får en skuld på 50 000, de får ytterligare eh, de får ytterligare 20, 30, 40 tusen mer att betala varje år som de har den skulden. Och det visar sig också att det finns massor av människor som från den 90-talskrisen som var då. Reda, alltså fortfarande har kvar skulder från det. de, De tvingade skuldsätta sig vid den arbetslöshetstoppen som då fanns. De har fortfarande svårigheter att klara sin, sin ekonomi. Och, och det, det visar både ju naturligtvis alltså att systemet är, är dåligt. Alltså att det är för lågt att ersätta. Ja. Men det visar också att eh, vi måste ta en kamp för att förändra det. Det är ju inte så alltså, att det går massor av skattepengar till avkastningarna. De påstår ju hela tiden liksom att man samhället klarar inte av att ha, eh, betala ut så stora eh, summor. Men under december månad förra året så betalades det ut 1,9 miljarder. Och det var en öppning med 75 procent med förra året. Det innebar alltså att en halv miljard betalades ut 2008. 2 miljarder kan tyckas mycket, eller 1,9 miljarder. Men det blir inte mer 23-24 miljarder under ett år- så, så farligt överhängande är det ju naturligtvis inte. Och när man då betänker att man hade 1500 miljarder kronor att avsätta till bankernas eventuella förluster under förra året så förstår vi ju var och hur man fördelar rikedomarna i det här landet de som har producerat rikedomarna, även om de sen råkar bli arbetslösa ska alltså inte få lov att leva på de rikedomarna som de en gång har skapat utan det ska andra plocka ut genom som du sa, Viktor, där, och Victor där bonusar och annat så där finns absolut mycket att göra för den fackliga rörelsen Mm. Samtidigt har man ju också skapat ett system där man, det, man bitar i regler varannan månad så arbetsgivarna har lite svårt att för man måste tillämna in korrekta blanketterna när du ska gå på A-kassa. Och det skulle inte förvåna mig om det är helt klart medvetet just för att man skulle på något sätt försöka hålla i A-kassapengarna så länge. Ja visst, alltså är, det. är alltså, massa blanketter som blir feligfyldda och sånt där alltså, man, man får. inte rätt sida på, på det så kallat. Men också alltså den uh, anhängningen och uh, används att alltså, man gör ingenting för att. Uh, egentligen lösa problemen kring arbetslösheten medan tror att man kan pressa ner löner eller ersättningar i åkassesystem sjukförsäkringssystem ska tvinga ut folk att ta jobb som inte finns alltså där finns ju inga jobb hade du funnits jobb så är det ju naturligtvis inte något problem naturligtvis, du refererat innan till att i skånska dagblad, de skrev ju att man kunde skapa någon reservarbetsmarknad i offentlig sektor inom sju kvår barn och så. Det är naturligtvis ingen reservarbetsmarknad eller på något vis, utan den skulle ju naturligtvis vara nödvändig att ha, vi behöver, vi ser ju hur den offentliga sektorn fungerar. Människor äh, gamla människor som äh, har svårt att ta hand om sig själv får ligga i sin egen avföring i, i, i en hel dag. Och då, där finns människor som ligger döda i sina lägenheter en veckovis. Och vis. så... så Visst, visst finns det mycket som man skulle kunna satsa på och jag sa i någon rubrik i dagens tidningar att eh, skoleleverna klarar inte inträdeskraven till gymnasium eller så det visar ju att skolan också har efterslagningar sjukvården tog vi upp förra gången vi berättade om de vårdcentralerna som skulle läggas ner inne i Malmö och på andra ställen om man nedskärningar inom Sjukvården. Vi har kunnat i veckan eh, som gick nu om människor som var så sjuka så deras medicin och kostar en halv miljon per år. Och det, men det hade inte samhället eh, råd till att stå för medan de rika kan få gå och sig allt mer och mer. Och det är det som är naturligtvis problemet. Den snedvrida fördelningen av våra, våra rikedomar. Ja, den här arbetslinjen som den nuvarande regeringen ja, har visat sig ju när det väl gäller att den inte överhuvudtaget fungerar ju. problemet är ju att oppositionen har ju jag såg en artikel också av en, en riksdagsman som heter Luciana Studier som sitter för Socialdemokraterna en artikel säkert på 10 000 år som hade kunnat reduceras till kanske 200 och innehåll det mesta var känslomässigt travel egentligen men alltså, det, alltså han går omkring och skriver om att vi måste sätta människorna för, för kapitalet och det är viktigt att människor har anställningar och sådana här saker den här personen har ju sett, suttit i Socialdemokraternas eh, nyhjupasnickade arbetsprogramsgrupp som mer eller mindre har samma politik som den borgerliga regeringen för. Så att, att man skulle på något sätt förvänta sig någon större skillnad att det skulle bli bättre eh, det, är ju, ja, det, det får man ju vänta länge på. Ju. Man ser ju bara om Mona så när det gäller ungdomsarbetslösheten. Hon vill inte skapa arbete men ändå hon vill göra det som pensionerar den privata industrin. Ja, och det, därför är det viktigt att arbetarrörelsen tar kamp för de intressen vi har. Vi har ju naturligtvis alltså alla eh, det arbetande folk som skapar alla de rikedomar. De har eh, intresse av att se till att vi får en annan fördelning. Så att inte de rika kan ta hand om hela eh, kakan. Vi ser det nu, Vanja och dem. De är inte beredda att göra det. Hon fick nu en skattesmäll på 50-60 tusen. Därför att hon åkte ner till Riviera de Sol och upp, lyfte ett styrelsearbete och tog sin man ner på. För de hade bara möta en gång om året och det var årsmötena. Hon hade 20 tusen ungefär om året. Men det, eftersom hon fick pengarna för, hon, trodde hon, för att hon var styrelse uppdraget eh, nere i Italien, Gryverade Sol. Det är semesteranläggning. Vi kan och åka ner där. Och de som är medlemmar i fackföreningen till relativt husat pris. Men hennes man åkte helt gratis naturligtvis. Och hon lyfte pengar där, som styrelserepresentanter. Och det vill hon inte skatta för så att har hon fått den på fingrarna för får hon betala in 50-60 tusen extra och det, det, det innebär naturligtvis ungefär en månadslön för hon, alltså efter skatt eller knappt det så de klarar sig bra de som är rika, de har inga problem med att klara de behöver inte bry sig så mycket om hur vi fördelar våra rikedomar, men det är det arbetande folket, det är vi småfolket som måste se till så att den fördelningen blir annorlunda, annars kommer det vi och pressar pressas allt längre och längre tillbaka. Därför gäller det att vi tar kamp och organiserar oss och ja, tar i tur med det verkligen. Jag vill lyssna på Radio Kommunist, Sveriges Kommunistiska Parti i Spörlöf. De som är i studion är Viktor och Jan. Vi pratar lite om eh, arbetslösheten och avkassan. Vi tycker att det är viktigt att arbetande folket verkligen sa ifrån nu, att nu är det dags med en annan fördelning av våra rikedomar. Det är ju dessutom ett valår i år. Och under pausen nu när vi spelar musik så var det en kamrat som kallar sig mördaren som ringde att och han sa att kommunismen och en annan fördelning av våra rikedomar det kommer att segra oavsett Sverigedemokraterna och, och vad Sverigedemokraterna och Björn Söder vill. Och det håller vi naturligtvis helt och hållet med han. För det är ju som vi har sagt många gånger, socialism eller barbari som gäller vil vi have et samhälle som har rædensyn til menneskerne, så kan vi naturligtvis ikke have et samhälle eller en politik, som i sønderhed gynner profeterna. Nu forsøger man få os til at øh, stærke profeterne ytterligere, genom at øh, de påstår nu, at det er vigtigt, at Sverige kommer ind i, EMU och att vi antog den så kallade jorden man säger nu att svenska folket har svängt med anledning av dig och det vet Victor mycket om Ja, det har ju stått en hel del, tycker jag nu, under hela, sedan förra året. Tror jag tror kommer en ledartikel om det här ämnet i de olika barliga tidningarna ungefär en, vår tredje vecka eller något sådant. Var de hela tiden pratar om alltså det här ekonomiska samarbetets förträfflighet och att eh, Sverige måste gå med i den, annars eh, så kommer vi gå under. Problemet är ju att det verkar som de här ledartiklarna och vissa av de här skribenterna inte tar till sig de fakta som faktiskt finns idag när det gäller det här ekonomiska samarbetet som man har. Och det visar sig att det är ett riktigt praktfiasko egentligen. Alltså man tror, vissa experter, jag läste någon artikel från någon ekonom för ett tag sedan där var man väldigt, väldigt orolig om faktiskt om att eh, det här eh, jorden kommer gå gå helt eh, hållet i bankrott alltså för att eh, man menar att flera av länderna klarar ju inte av de här eh, målen bland annat Grekland tror man kommer dra ner den här eh, jorden men också Spanien som ligger och tassar där och ska <går> spräcka hela det här samarbetet och det, jag menar man har gjort så många undantag också <går> från det här samarbetet så det visar sig egentligen att det det samarbetet fungerar ju inte överhuvudtaget nej, det är mycket som inte fungerar med jorden, alltså framförallt så är det ju då att den ekonomiska politiken centraliseras än mer till en, en, en, en storbank som man påstår inte ska få lov att ta inflytande från det politiska eh, det politiska etablissemanget det är, eller man ska inte förta politisk hänsyn till olika saker och ting det innebär ju naturligtvis att man inte kan uh, använda ekonomisk styrning för att uh, säga till att vi får mindre arbetslöshet eller alla andra former av att utnyttja ekonomin för att styra det här samhället och styr inte samhället ekonomin, vilka styr då ekonomin? Då är det den så kallad marknaden, det vill säga kapitalisterna och monopolföretagen som styr eh, ekonomin. Det gör de ju redan idag. För man har socialdemokratin och Algern var 15-20 år sedan var överens om att man skulle... Ta bort den bindningen eller det inflytandet Riksdagen hade över Riksbanken. Man gjorde, skapa lagar som innebar alltså att Riksbanken skulle vara eh, mer självständig. Och, och det innebär alltså, som jag sa, att vi har inte politikerna makt över ekonomin. Så är det någon annan som har makt över ekonomin. Och det är de som har makt över ekonomin nu som ser till så att det blir en lagom arbetslöshet. Alltså lagom utifrån att de ska få så stora profeter som möjligt. Och det är det, på så vis, de styr politiken också. Har man makt över ekonomin så styr man naturligtvis politiken också. Ja, så sen är det ju visserligen det, det är snarare så att riksdagen inte ska ha något inflytande eller någon annan alltså parlamentarisk institution sen är det ju så att de har ju ändå politiska riktlinjer som de ska följa och det handlar ju om att man ska bekämpa, man ska bekämpa inflationen först och främst då, då, då blir det ju ändå en politisk styrning i en viss riktning men ändå så ska det inte vara någon form politisk styrning vilket är ändå väldigt, väldigt märkligt när man hör deras argument. Det är ju inte så att Alltså, man väljer också in en del folk ju. det är ju inte så att man springer omkring och väljer in en del kommunister utan det är just såna här människor som har ju de här politiska ösikterna som säger att inflationsbekämpning är det viktigaste som finns för att företagen på något sätt ska leda någon ekonomisk skada av det ja, det är inte bara inflationsbekämpningen som är det viktiga, men det är ett av de reglerna som de har jag menar det, det, det är ju viktigare egentligen Alltså den stabiliteten man alltså man ska inte få leva devalvera. Man får inte alltså justera kronvärdet utifrån eh, politisk hänsynstagande. utan det, det är kapitalet som, som styr över, över, över det. Och det är ju det som kommer och det är ju just det som sätter de djupa spåren i form av arbetslöshet i vår. Eh, i, i arbetslöshetsstatistiken och det är ju det också naturligtvis som gör att man tvingas att följa det så kallat EUs eh, budgettalk hur man, eh, hur, hur mycket man får investera i offentlig sektor och, och annat och de som nu har lagt fram om med jorden, det var ju främst de tre de tre partierna som vill ha det så snabbt som möjligt eller tre, där finns fler båliga partier men i synnerhet var det nu centern, KD och Folkpartiet som har lagt fram ett typ av gemensamt förslag nu är det ju glädjande att eh, i den senaste undersökningen som då Demoskop gjorde så ramlar Centerpartiet och KD ut så förhoppningsvis eh, slipper vi då Folkpartiet ramlar ner också, så förhoppningsvis slipper vi det här förslaget i den Kommanderingen men i och för sig kommer ju Social och till att försöka genomföra det, för fortfarande har inte socialdemokratin sagt något annat än att de är för jorden Alltså jag tror säkert man vill ju införa det men jag tror också att de här partierna är väldigt drivande i den här frågan på grund av att deras problem med opinionssiffror, de vill kanske lyfta fram en fråga som skulle på något sätt ge dem lite medvid men jag menar, det här är ju ingen fråga som jag tror på något sätt skulle få dem att stiga direkt i opinionssiffrorna Så utan tvärtom, vi såg ju hur det gick i, i, i det förra vet man, folkomröstning där det blev ett riktigt rejält bakslag trots så att man hade alltså, hur mycket pengar som ens man hade plötsligt ner hur mycket pengar som ens i deras eh, valrörelse och man så deras nunnor var, var man än gick så hade man affischerat med dem och ändå så sa man alltså nej till det här de sa att det var någon form av chock på något sätt men jag eh, man hade ju sett opinionssiffrorna redan tidigare så jag förstår inte riktigt varför det skulle vara en chock på något sätt. Och samtidigt har ju också, vi har ju sett hur allting har blivit dyrare i, i de här länderna som man har infört. det. Så jag, jag tror jag tror inte alls att det här på något sätt har vänt egentligen opinionssiffrormässigt utan det är väl bara att det är en mellanperiod just nu och man har inte riktigt lyft fram frågan och visat med tydliga fakta vad som har skett under den här perioden utan enda som har fått kring omkring och babbla om den här frågan det är just ledarsidorna på de olika barliga tidningarna och som vi alla känner till så är det i det här landet finns det ju mer eller mindre bra tidningar Jo alltså det är riktigt det har inte diskuterats bland folk som folk är vana över det har man beslutat så gör det beslutet inte för att vara i men det gäller i varje fall så, så att man inte kan börja att säga det som någon form av opinionsmötning för fick folk sätta sig in i vad EU eller EMU eh, jorden, sin förande i Sverige skulle betyda eh, riktigt trots alltså den makt man har gett eh, Riksbanken så blir det ju ytterligare en maktförskjutning från Sverige och för då flyttas det ner till i EMU-kontoret um, jag kommer inte ihåg riktigt var det är den jag har jag tror inte det är nere i bussen utan det ligger någon annanstans och det tar man alltså då, då blir det där när de besluten kommer till att fattas som eh, berör den svenska ekonomin eller egentligen eh, kommer det inte till att fattas där, den kommer liksom nu till att fattas i direktörernas eller i styrelseromen för de stora bolagen bland annat då GM och Alfa Laval och alla de stora och där finns ju ännu större bolag, Aeon till exempel och franska bolag och sånt då kommer de utifrån sina intressen att bestämma hur vi ska fördela våra tillgångar här i Sverige det som produceras, hur stor andel ska Sverige lägga på sjukhuset det kommer till det kommer de eh, i de stora att bestämma eh, någon annanstans. Ja och Jag tror också jag är helt övertygad att det har blivit ett packfiasko med tanke med att man inte fick rösta i, i Elisabon-fördraget så blir det lite svårt att använda demokratiaspekter och sådana här saker en ny folkomröstning där man påstår på något sätt att det skulle utöka. Och då har man ett väldigt enkelt argument sagt eh, men varför fick vi inte rösta om det andra i sådana fall? Så, så att, eh, precis som vi sa tidigare, jag tror det är snarare så att man har varit lite motsägda i en viss tid bara, så därför har det kanske svängt lite, men det är egentligen ingen opinionsförändring mm. i realiteten. Och så kan det ju också bero på att man kanske ser nu Lissabonförlaget, det de får oss rätten att rösta om. Jag tror jag, det ska då Sverige uppfylla det Så finns det alltså inget. Då blir det emöde, ska bli unionens valuta. Och då har vi liksom, då kan de plötsligt komma med det att vi behöver inte folk om rösta för vi ska bara följa. Följa Lissabonfördraget. Vi har beslutat att vara med och anta Lissabonfördraget. Och eftersom det är, eftersom det är demokratiskt förankrat Lissabonfördraget så är det det här beslutet också att införa juron i Sverige. Ja. väger till fri av På Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Det som är i studion är Viktor och Jan. Vi har pratat om arbetslösheten och den snediga fördelningen av det här landets rikedomar. Vi ser hur de rika råvarar åt sig mer och mer. Och skäms inte ett dugg för att göra det naturligtvis. Trots att man då tar för sig så att många blir fattiga för inte råd till mediciner och allt möjligt kan inte ge sina barn mat ens, ens en gång en annan grupp som är hårt drabbade eller som blir drabbade är pensionärerna de, de har i och för sig startat ett, ett pensionärsupprop i, i landet och det är inte konstigt om landets pensionärer är på krigstiden i synnerhet de pensionärer som är de låga pensionerna där är det helt befogat de regeringarna har lagt om skattepolitiken också så det innebär ju att de pensionärerna är en strykklass. Inkomst av pension beskattas till exempel hårdare än man beskattar arbete. Och det betyder alltså att pensionärerna betalar mellan 600 och 1500 kronor mer i skatt- per månaden än vad, en lön, alltså vad man skulle få för en eh, vanlig lön jämför man det då eh, kapita mot, gentemot kapitalet de som har kapitalinkomster så betalar de ännu mer då betalar de förmodligen 3-4 tusen mer i skatt i månaden än vad man skulle ha haft det, om man hade haft det som inkomst av, alltså profit eller ränta eller aktieutdelning och sådana saker. Och det är självklart i ett jäkla sätt. Dessutom så sänker man ju också pensionerna. Visserligen har man sagt att man ska få en del av de skattesänkningarna i tillbaka. Detta året. Men trots det så har man alltså mage att sänka pensionerna. Och det gör man därför man påstår alltså att inkomstutvecklingen i samhället för, för år 2010 kommer till att sjunka. Alltså man räknar med helt kallt med att på grund av den ökade arbetslösheten så kommer naturligtvis inkomsterna till att funka. Men det hade varit bättre att man kopplade pensionärernas inkomster. Jag var också pensionärer så min inkomst skulle också kopplas då till de som ser till och få riktiga. Vi kunde kopplas till exempel våra pensioner kunde kopplas till bankbonusarna ökar dem så får vi högre pensioner eller så kunde vi kopplas till riksdagsmän eller till EU-tjänstemän och, och sådana grupper eller hur vinsterna stiger i de olika företagen folk tror inte att vinsterna funkar trots den ekonomiska krisen så är det inte så att man höstar in mindre profiter utan tvärtom och det syns ju på äh, aktiebörsen också, runt om i världen så de säger det vart enda dag så stiger Stockholmsbörsen 1% och vad hittar de där borta i USA som de alltid rabblar om och så i nyheter och sånt. De stiger med en eller en halv procent- det är klart, de tog i är en gång, men det, det är ju, alltså så har ju ekonomin alltid gjort. Det är ju de storbolagen som har skördetid det när det är aktierausen. De säljer alla desperat sina aktier för de värde. Och det är storbolagen som sätter igång den försäljningen just för att de sen ska kunna köpa tillbaka de billiga och sen börjar på en ny försäljningsrunda sen säljer man samma aktier tillbaka dyrare och dyrare och det, det är alltså så det är klassiskt liksom hur storkapitalet försöker styra över mer pengar än man egentligen har och man får ju makt för det jag menar de som äger tusen aktier det är ju ingenting alltså de räcker att ett bolag har 20-30% av aktiekapitalet i ett företag så bestämmer man helt och hållet om hur det ska styras och man kan alltså hösta in de extra profiterna på spekulation och aktier precis när man vill och det visar sig också att av världsekonomin så är det ungefär 80% av ekonomin som handlar om ren spekulation. Och det är ju naturligtvis inte om jag går och köper danska kronor och säljer imorgon eller något sånt. Det gör jag inte va? Men det skulle man ju i princip kunna göra för det är ju så de när de spekulerar i valuta men de köper inte. ...hundra danska kronor och de på kanske ett par miljarder danska kronor och stiger då en dansk krona till exempel. tio år så är det en ny. Så, så, så blir det större. Stora pengar i slutändan. Och det är så hela tiden man flyttar över mer och mer av de pengarna som vi får. Eller de vinsterna vi sliter ihop till, till um, profitaverna. Men man har ju också skapat en större acceptans ju för de här sakerna de uh, sista 10-15 åren. Just med det här att man ska spela på börsen. Och det, det är ju någonting som man har skapat just för att. Uh, inte för att vi ska egentligen spela men för att vi ska tycka att det är okej. Okay, att. Uh, de just de här personerna som har sitter på allt kapital har, har rätt att göra det. Alltså, det pågår ju också en, alltså en ideologisk strid ju hela tiden i samhället sammankopplat till den ekonomiska och därför, därför måste ju börja klassen ju hela tiden hela tiden trycka in i skallen deras mentalitet och så arbetarklassen ju. Och det är just det som arbetarklassen aldrig kommer att tjäna på utan vi måste använda ju våra, vår egen ideologi och det är ju självklart en marxistisk Ideologin som förklarar samhället hur det fungerar. Och vi har ju vi visat, vi har förklarat samhället och våra radioprogram hur det fungerar. Och, och det har visat sig att stämma ju också. Mm. Ja, jag saknar skymning. Men det är även aktivitetsersättningar och annat som ska sänkas med 0,9 procent ska vi ta upp någonting om Haiti Ose, kanske, inte Papadoc nej vad hittade han jo något sånt, och det var ju länge USAs verkliga bakgård från början var det väl en fransk koloni om jag inte missminner mig och det är ju naturligtvis en oerhört katastrof det har hänt i det fattiga landet det har varit alltså den, det ser man hur den koloniala utsugningen fungerar Alltså det var en koloni fram till, jag fram till andra världskriget eller då, någon gång, F till Frankrike. Och sen skulle det bli eh, självständigt och då fick man dit eh, några banditer från USA som skulle styra landet, Pertan man och hans son, eh, Baby Dock som höll på ganska länge fram till och sen när de störtades för folket störtade de verkligen och drev iväg dem och då var det ju en, en socialistisk regering som det var en socialistisk men det var i varje fall en vänsterregering som tog eh, makten och, och skulle börja förändra här hit. men då gjorde de, de Amerika har låtsa en eh, militärkopp eller en invasion helt enkelt. Hela den stod har main mot det lilla landet Men det var ingen invasion Jan, utan det var ett saker att alltså man ville stabilisera läget som fanns i, i i landet. Så tyckte man att det var nödvändigt att skicka dit en hel del trupp. alltså uppen Clinton tyckte det var nödvändigt att skicka det en hel del trupper samtidigt som man självklart plottat avsatt presidenten men det är ju någonting det var ju för att det skulle skapa stabilitet i, i landet. Så Måste man avsätta vem som är presidenten? <laughs> <att hålla tills. laughs> Och nej, alltså det, det är ju ett sådant land som brukar ju kallas Latinamerikas dåliga samvete just på grund av de svårigheterna som de har, har, har haft det. Men det är ju också ett folk som är väldigt solid och ja, de har ju mer eller mindre sina protester eh, varje varannan vecka tycker man eh, när man läser i, i heter men eh, vi får ju hoppas att eh, vi har ju sett dem har klarat sig tidigare så de kommer säkert lyfta upp sig och det är nog att vi står till de uh, riktiga insamlingar som verkligen gör att Göteborg och inte till massa där det är helt slöna annat men vi har en demonstration imorgon till mina av jätteöstaugen för Eh, bombningen av skolor och, och annat när i eh, Palestina, eller i Gaza eh, förra året och där är en manifestation på Gustav Hallstor klockan 15.00 en demonstration kommer det vara en demonstration, okej okay. mm. Men det så sa vi tack och göra en fortsatt trevlig helg på mm. röda